היפופוטר? חוק זה לא בצחוק! הנה תור של רב פקח שואלי, המפקד! אהלן חברים יקרים, אני חושב שמגיע לי מזל טוב, אשתי בהיריון, עשתה לי הפתעה. אני הייתי בשליחות בחול שנתיים, וכשחזרתי גיליתי שאשתי השקיעה ועכשיו היא בהיריון. אז לקחתי אותה לרופא, ואני אומר לכם שזאת חוצפה איך שהרופאים מתנהגים. אני יושב, מחקר הרופא, ואז אני שואל את האחות, איפה הרופא? היא אומרת לי, הוא צריך לבוא אליכם כל דקה. כל דקה! מה, אני צריך שכל דקה הוא יבוא לי? איזה נודניק! גם כשאני הולך הביתה, הוא יכניס לי בדלת כל דקה? בדיוק אמדנו ללכת, ופתאום הרופא נכנס, בדק אשתי, ואמר שהיא בהיריון מתקדם וצריכה ללדת כל יום. כל יום! מה זה? מה זה? כמה ילדים זה בחודש? משוגע הרופא הזה, מה אני צריך ילד כל יום? איפה לשים אותם? צריך לעשות חוק נגד אנשים כאלה, שבא בן אדם שמח אליהם, והם הורסים לו את כל המזב רוח. וזה מה שרציתי לדבר עליו, על אנשים שהורסים לך את הדברים שאתה אומר. למשל, כשאתה מספר בדיחה, ובא מישהו ומקלקל לך אותה, וזה מעצבן מאוד! אז לאחרונה נתקלתי במשטרה בתופעה חדשה. אנשים שהורסים לך את הבדיחה מבפנים הם נכנסים לתוך הבדיחה לפני שאתה מספר אותה ויושבים בשקט אתה מתחיל לספר, אתה לא יודע שהם בתוך הבדיחה ואז הם יוצאים ומקלקלים לך אותה חשוד מספר אחד בתחום הזה, שמו יונתן אנחנו מחפשים אחריו בואו אני מספר בדיחה ותראו מה קורה הבדיחה יהודי, נוצרי ומושלמי טסים במטוס אז היהודי בא לנוצרי ואומר לו תקפוץ הנוצרי בא לקפוץ, פתאום בא יונתן ומנחת את המטוס וכולם הולכים הביתה וזהו, נגמר הבדיחה, הרס אותה, הבנתם? זה מעצבן מאוד ניתן עוד דוגמא אמא אמרה לארשל'ה, לך תקנה גפרורים אז ארשל'ה בא אמר בסדר, ובא לצאת מהדלת, אבל לא הצליח כי יונתן שם מקל בין הדלת לזהו של הקיר וככה נתקעו בבית כל היום ובא מחבש ולא הצליח ומשטרה ולא הצליחו וכבר לילה נהיה וחנויות שגורות וב ובלאגנים הבנתם? עכשיו לפעמים קורה שיונתן מזמין חברים שלו גם לבדיחה לשם כך הזמנתי לאולפן את בזוגה ג'ו וחבורתו בבקשה מוטי כן צביקה מה יותר גרוע מג'ירפה עם כאב גרון? לא יודעת, צליקה, מה אתה גרון? ג'ירפה עם כאב גרון. חבר'ה, סליחה שאני מפריע, נעים מאוד. נעים מאוד מצטער, אני מסתכל. שמי יונתן, שמעתם על מועדון יציאת חירום ברמת גן? לא שמענו. יופי טוב מאוד, יופי מצוין. יש לי בשבילכם פה הזמנות ליציאת חירום ברמת גן, תחרקו לחברים שלכם. מסיבה פיצוץ ביום שישי, משקיע מסיבה נהדרת משהו משהו. יונדן, טלפון. מה, מה, בשבילי? איך, איך פה, בזה? בא... טוב, חבר'ה, שמוליק, שמוליק. כן, חבר כן. חבר'ה, בוא, יופי, חבר'ה, אה? תכירו, זה חבר שלי, שמוליק, הלו? חבר טוב שלי, אני... הוא יסביר לכם על המסיבה עד שאני חוזר בסדר, שמוליק, תסביר מה קורה טוב, בזה. זה... יהיה, מסיב יה, יה, משהו, מסיבה הלו? מצוינת. יהיה הרבה בחורות... זאר, מה, ללו? מה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אה, מוטי, צביקה, לקשור אותם. לא, לא, לא, רב פקח שואלי. טוב, חבר'ה, חזרתי. היי, שמוניק, מה עשו לך, חבר'ה? אוי, אוי, רק לא, רב פקח שואלי היום. תפסתי את כולכם. הפשע לא משתלם, חביבי. אז אנחנו צלצלנו אליכם. אני יושב בכל בדיחה ומחכה לכם, גם בבדיחות הגזות. צביקה, לשחרר את הגז הרעיל. הגשנו לכם חוק שלא גם את האיש המעצבן, גם את נוח, גם את עצמי, גם את עצמי כשאני מכניס את עצמי, אני פוצץ לכם את הנחנן. אם בא לכם לשמור עוד קטעים נוספים, אז תיכנסו לאתר היפופוטם, סיועים.